al Albinelor de frații Grim Au fost odată, în vremuri de mult puse, trei feciori de împărat. Într-o bună zi, se hotărâse să rei să pornească în lumea mare să-și caute norocul. Mergeți să rei toți trei până când, la un moment dat, duseră peste un șuroi de furnici. <rătări> hai, hai, hai, hai. hai să Haha! Haha! să Haha! Hai să-l surpăm și să-l Se Da, da, da, da, da, da, da, da. furisitele de furnici cum o rup la goare înspăimintare de moarte! lăsați ține în pace! Nu o să vă îngodiți să le tulburați liniștea! Ce v-a venit? Pornis să iei mai departe, când după un du dăduseră peste un lac, peluciul căruia anotau o mulțime de rați. Hai, prietene, câteva maratii! Hai, frate, hai să ne astămpărăm foamea cu rațele astea de pe lac! bună ideea hey. Nu mm. Doamne-mi tare, poftă mie de vreo câteva rațe fripte Lăsați buletoarele în pace Nu o să vă să le ucideți Mai este foame? Da mm?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 Hai să dăm foc copacului să năbușim al binele și să le luăm mierea. Da da da da da. Bună treabă, bună. Hai hai repede să adunăm lemne. Repede. Ia în pace. Nu săngodui să le dați foc. Nu, nu, mămă, frățioare, dar tare Prăstelă, omului! <gătări> nici rațe, nici miere, nici... nimic nu vrei! Prostule! Dar hai că nu vrea să ne încercem, că... Hai, hai, hai, mă încercem cu ăla! Și plecaseră din nou la drum. Nu peste mult timp zăriseră un palat. Da. Nu-i cura cu palatul ăsta? <gătări> Străbătuseră ei rând pe rând toate sălile palatului Și într-un sfârșit se pomeniseră în fața unei uși zăvorâte cu trei lacăte.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 Va lipsi măcar una dintre ele Cel ce s-a încumetat Se va preface În stană de piatră Aha. Cel mai mare dintre frați Pornise în pădure și căutase toate ziua Dar la Sfințitul Soarelui Văzuse că toată truda-i fusese în zadar Căci nu putuse să adune mai mult De o de boabe de mărgăritar Și atunci flăcâul dintr-o dată Se prefăcuse într-o stană de piatră A doua zi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 Toate cele o mie de boabe și făcuseră din ele o grămadă bunicică. Urmase a doua încercare, mult mai grea. Trebuia scoasă din fundul unui lac cheia de la iatacul domniței. Oare, acum ce o să mă fac? U frății mei, am să vă mai văd vreo dată. Măc, măc, bun, nu mai plânge. Dar oare de noi ai uitat? Măc, măc, ei salvat tu de la moarte sigură când frații tei voiau să ne omoare și să ne mănânce? Mă! Păi liniște pe maluapă și lasă-ne pe noi să căutăm cheia mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă, mă. Și lăsându-și rațele în adânc, nu trecu mult timp și adusese cheia care până atunci zăcuse pe fundul mâlos al lacului Parcă se mai înselinase flăcăul nostru la față, dar urma cea de-a treia încercare, cea mai grea dintre toate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 Ei, acum să te vedem pe unde scoți așa. Dacă te-au ajutat furnicile cu boabele de margaritar, Rațele cu cheade pe fundul lacului Ei, acum O, oh, Doamne, acum cine are să mă mai ajute? Cum poți, oare, să gândești Că am uitat binele ce le ai făcut Uită-te după mine ah. Și pe care dintre domnițe mă așez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 Clăcăul nostru se însurase cu domnița cea tânără și frumoasă și urcase pe scaunul domnesc. Iar frații săi mai mari să cotiseră că nici celelalte domnițe nu erau chiar de lepădat. Și trăiră cu toți, an mulți, în belșug și fericire. Ați ascultat... Crăiasa albinelor De frații Grim În distribuție Ruxandra Sireteanu Bogdan Caragea George Ivașcu Ioana Chelaru Sorin Gheorghiu Anemarie Ziglar. Noapte bună copii.